Na hujambo mpenzi msikilizaji pale popote ulipo, karibu kuifuata taarifa ya habari miongoni mwa zile tulizo kuandalia. Wakimbizi kutoka Burundi zaidi ya 1000 waishio nchini Namibia kurejea makao usiku za usoni. Na wafanya wa waduka erite jijini Bujumbura wasema kupata uharibifu mkubwa baada ya moto kuteketeza bidhaa za bidhaa za na barani Afrika watoto zaidi ya 700 wakabiliwa na njaa na als haya bila shaka na mengine je jezelf Mitambo meer na Je bent Hapa studio uko na mimi, Lomar bent niet meer in Wakimbizi wasiri ya Burundi zaidi ya elfu moja walio pata hifathi nchini Namibia, uatarejeeswa makuawo hivi karibuni. Hayo ni matokewe ya mkutano ulio jumatatu hii kwa njia ya mtandao, Ukishirikisha nchi ya Burundi, shirika la kudumia wakimbizi duniani UNHCR, pamoge na nchi ya Namibia. Pierre Nkurikiye msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama wa Taifa amesema kuwa ifikapo katika mwezi katikati mwa mwezi huu itakuwa imedhihirika njia ya kuwafikisha nchini Burundi. Tumsikilize. Jana tulikuwa na mkutano pamoja na pandi la inchi ya Namibia na na inchi ya Burundi Na UNHCR ya Namibia na ya Burundi hapa Mkutano huo tulikuwa tunaangalia pamoja ni aje tunaweza tukarejecha kwao Wakimbizi, warundi, wali tafuta ukimbizi kwenye hiyo inchi ya Namibia Na nyuma ya mkutano huo sasa tusikizana kwa mba Dania wiki mbili takua tunusha saini makubaliano ya kuwarudisha kwao tukimaliza kusaini sasa makubaliano hayo e, tutafika sasa tunaangalia niaje tunaweza kuwarudisha hapa Burundi kama vinavyofanyika na inchi zingine sasa hivi e, Tutatafuta pamoja njia tunaweza tumia ya kurudisha wakimbizi hao na njia yenyewe haita sambua hatoa zilikamatoa za kulingana na hii ugonjwa ya coronavirus na maariski alikuwa Pierre Nkurikiye msemaji wa wizara ya mambo ya ndani maendeleo ya jamii na usalama wa kitaifa na Bitha zinazo unwa na vyakula kama vile mchele matunda na nyingine zimeteketea usiku wa jumatatu hii kufuatia moto lio zuka katika duka erite karibu na eneo marufu fidodido katani lohelo jijini bujumbura. waliokuwa okua wanaendeshi ya shuhulizao za kibiyashara katika sehemu iyo wanaweza kuingia hasara kubwa kwa sababu hawakuokoa hata chembe wanaomba wahisani kuwasaidia ili waweze kuanzisha upya biashara yao. Chanzo cha moto huo kinakisiwa kuwa shoti ya umeme. Huli ni mmoja mwafanya biyashara hao aliezunguza na mwenzetu lidiga hii mbali. Nakisibikuwa manake tulikuwa, tumeshara ntre nyumbani, nyuma, hakajioka bitu bja siri kui, njoo bitu bikaungua, bitu bikaungua, sanikuwa ni masaine hivo, bitu bikaungua, njoo kupafika, tukakutana kabisa, bitu bjote mimeungua, hakulata kimoja chilibaki. Ukihesabu jashara zako zilikuwa na bei gapi? Mimi nkisababashara biangu jukwae kwa mochede, maji, mafrui, maregeme naweza kuna kama ni milioni 5. E, enjoy. Yiyo. Kweri, mimi pokea yalahali hiyo. Kwa kweli mimi kwa kifana, na marakali ni kama vile mesika ngufuzi mekatika, junjo kwenye kwa kwa latatunza familia yangu maisha yangu yote manake ni kwa natagimani hapo hapo hivi kwa kweri sioni mbele, sioni nyuma asio kwa watu labda waleza kutusikila uruma, wakadusaidia na mungu yepeke kwa kweri kwa angu, mimi nasika ni kama vile mesha unafikiri ajali hiyo imetokana na nini? miinaona ni kama vile mata labda harikuwa silikuya mata e, juu mata ni, ni area chini najivuza labda kama mata naona kuna ngeli siku 78 kwa siku kwa mata. Naam huyo ni mmoja wa wafanyabiashara aliokuwa akifanyia shughuli zao katika eneo erite ambako kulizuka moto usiku wa kuamkea Jumane hii. Tufungue ukurasa wa kirimo. Beindogo ya kilo ya pamba dawa za kuminizia zisizo patikana kwa munda pamoja na magi ya vami ya mashamba ni baadhi ya changamoto zinazo wakabili wakulima wazao hilo trafani gihanga ni bobanza. Baadhi yao wanaleza kupoteza matumaini kwa sababu wanafanya kazi kwa kuingia hasara. shamba musimamizi wazao hilo kati kwa niyaba ya shirika kujiriko anathibitisha tarifa hizo. Licha ya hayo analeza kuwa pembeni na mafuliko ya rio shambulia mashamba. Shamba ya pamba hata wakulima wenyewe walichangia hali hiyo Walipo tumia vibaya misada waliopewa na shirika kujiriku Na wakulima wakahawa waliopeleka mazao kwenye kituo cha kukobolea cha migezi Tarafani tangaramu kwa ningozi wanaramikia kutopata mauzo yao Ili hali wanasema kuyategemea kukithi mahitaji mengi hasa wakati huu Unaelekea musimu awa kilimo na ufunguzi wa mwaka washuri ama kusu mararamiko hayo. Jile mkunda mkunda musika wa ufundi katika kituo kinacho usika na sekta ya kahawa nchini Burundi odeka. Anafamisha kuwa siku ya alahamsi ya tapokea ripoti kutoka nchini kote. Atakaya gundulika kuwa bado hajatoa pesa kwa awa husika. atachukuliwa hatua kwa faida ya wakulima. Na wakulima wamichikichi wanaramikia kushuka kwa beya machikichi ya nayo tumiwa kutengeneza sabuni ilio pungua kutoka, na kutoka kwa beya machikichi elfu moja kuenda kwa miatano jambo linaro wa perekeja kushindua kukithi baadhi ya maitaji kwa upande wa wanunuzi wanareza kuwa kushuka kwa bei kuko kulisababishwa na kushusha bei ya sabuni ya kiwanda savonor katika lengo la kupambana na virusi ya corona. Tarifa hizo zinathibitishwa na viongozo mashirika madogo madogo ya kutengineza sabuni wanaeza kuwa inawawia vigumu kushindanisha bei hali inayo kununua kununuwa machikichi kwa bei nafu. Bada ya mapu mafupi, tunaendelea na tarifa yetu ya habari. Isanganiro. Na, tarifa hii naendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo jijini bujumbula kupitia masafa FM 89 nukita saba kwa wakazi wa jiji na viunga zyake, lakini pia walioku mikuwane wanatupata kwa mia na moja. Viongozi wa vijiji vinavyo vinavyopakana na nchi ya Rwanda wanatolewa onyo kwamba atakaye kamatwa akijihusisha na biashara ya mlango wa nyuma ya maharagwe Ama kufumbia macho wanao mavuno ya zao hilo kupitia njia za panya kwamba watachukuliwa kama waharifu. Haya mechomoza katika mkutano wa viongozi wa vijiji. Vyombo vya usalama na shiria pamoja na fanya kazi mbali mbali mkowani humo. Tarifa zinazo tolewa na waleo shiriki mkutano huo. Zinareza kuwa imedhihilika kwamba baadhi ya viongozi wanafanya biashara hiyo kwa uficho hata kama wanalaumu viombo vya usalama kuhusika na biashara yenyewe taarifa ya abdulhasan safari inasoma studio na janda je ila ku Kuhusu salama walikuta badi ya vinavyo umbisha kuna wanautumia wengine uchawi na wakawaharibia maisha yao kufika kuamalizia maisha. Hapa walikuta kuwa wengi wao wanasingiziwa bali wanaswari za ardi na jirani wawo au wanafamilia na wakachagua kuwatumia uchawi. Gavana umkua kirundo arehadarisha watu wote watakaotumia wengine uchawi bila kuwa na wahakika na kujurisha kuwa watadibiwa. Pembeni ya hayo kuna wanaotengeneza na kutumia pombe haramu pia na viongozi wanaoomba rushwa na kuacha raia kutengeneza pombe kinyume na sheria na wakati polisi kienda kwa kamata viongozi hao wakawa wenyewe wakuapatia habari. Kuna pia uzaji wanguo zinazovuka mpaka kuelekea inchi jirani ya wanda muendesha mashitaka mkwani kirundo alieleza kuwa katika wiki moja peke wali kamata mifuko kuminamitano inayobei ya karibu 19 Kwa hivyo gavana Alberi Hatungimana alisema kuwa hakika imepatikana viongozi wa vijiji au kata wanaoendesha shughuli hiyo au kutungia wanaoendesha uzaji bida huo kinyume na sheria. Amendelea kusema kwamba kuanzia sasa watakamatwa na kudibiwa kama waharifu ingawa na viongozi hao wanasota kidole badi askari polisi kufanya mambo hayo. Alihadarisha pia badi ya majaji wanao Pamoja na polisi kuwa watastakiwa kulingana na sheria Mkutano huo riendesho baina viongozi tawala Viongozi wa idara za sheria Usalama na upelelezi pamoja na viongozi wakazi zinazofanyiwa mkohoni kirundo Shuka njando die Ila Ilakoze katika tarifa ya mwenzetu Abraham Safari kutoka Kirundo. Badhi ya vigiana wakaskazi ni mwajiji la Bojumbura. Unasema kwamba umejihusisha na kazi mbali, mbali katika kipindi hiki charikizo. pamoja na kufuata mafunzo ya kuimarisha maharifa katika roha tofauti. Badhi yao miambia radio isanganilo kuwa mafunzo hayo. Yatawasaidia watakapo reji ya Ndikumana mmoja mwa walio fuatilia karibu vigiana hao anawataka kuweka katika matendo mafunzo na ushauri waliopewa pewa. Jamalivya nengenda kumana ametuandalia tarifa ifuatayo. Badi ya wanafunzi wa shuli za musingi na segundari wanaoishi mtani kamenge kaskazini kasi kazini jiji la bujumbura wanaeleza ya kwamba wakati huu walikizo walisaidia wazazi kazi za nyumbani ususa ni kazi za usafi zinazo endeshwa nyumbani wengine wanaeleza kwamba wamepata marifa ya na parokia ya kamenge wakidadisi kwamba mafundishi walio pewa eneo hilo yata wasaidia, watakapo leje ya shureni Sikiminifuraisha nigisi tukotunaongia bie wa na waprofesele, na wajamato kwa ndani mkwa tunasikiza na vizuri na gisipa mkwa mkwa mkwa klebe mkwa vizuri mkwa bie hakuna kwa zana, tukwa sato, tukwa kama familia, kwa naishi na eshi na mwalimu, kanisani napo watufundisha bitu ya kuhusu mapenzi kuishi na wazazi kuhusu aposha kutushika siwa toto zao na hivu na jandalia aje ja kuhudia shureni na jandalia vizuri kwa juni, nimea kia hile bitu wingi na niko prete Pasifiki ndi kumana, mumoja wawalimu kwa mba mafunzu hayo ya na manufato sherevu kwa wanafunzi hao ilikuwa ni kuhutia watoto fasi moja ili wasiweze kuenda katika zingine tabia mbaya ilikuwa ni kwa ajili watoto tuwatia fasi moja waweze na kupata elimu au kujisaidiza kwa mwaka wa shulu naenda kuanza kwa sababu yale ambao watasomo yale ambao meona katika ili kizo walikuwemo ilikuwa ni kwa ajili kujandalia shule ambalo wataenda mwaka ujayo e, watoto tumiwambia hivyo hakuna kucheza mnakuja hapa ni kwa ajili mupate ufahamu mpate elimu ili mwako utakayeanza muone kitu mtandaacho katika shule ambapo mwanaenda hebu na kwa uchumura mafundisho ambayo mliofundisha ya yalikuwa nahusu nini e, mafundisho ambayo mafundisho ya kwa na ilekia hasa ilikuwa nahusu ni kusoma lugha tofauti ilikuwa ni lugha ya fransisi na kiingereza na palipo pia na matematiki bwana Pacific ni kumana anaawatolea wito wanafunzi hao kutilia manane mafunzo waliopewa eneo hili watakapo kuwa shuleni kwa upande wa wazazi anawahimiza kuwa na desturi ya gutuma watoto wao katika vituo vya gutuwa elimu nyakati zarikizo wazazi yao nazane kwa ambia kwamba cha kwanza wajikazi wanatuma watoto waje katika mafundisha ya meandaliwa na parose ya kamengi kwa sababu mafundisha anasaidia sana watoto mtoto waziba kia nyumbani hao ndi kwa katika zingini tabia mbaya mutakumbuka ya kwamba muaka wa shule wa musimu huu 1220 kwelekea 1221 na moja utazinduli Zwa rasmi, jumatatu, wiki jayo, tale saba, mwezi huu, september. Habari za kimataifa. Na shirika la kimataifa, na usirika na watoto la saved children, na onya kwamba watoto 17 katika eneo la jangwa la sahara, wanakabiliwa na tishio la kufariki kutokana na njaa kabla ya muisho wa muaka huu. Shirika ilo... Pia linasema janga la COVID-19 limezifanya bathi ya familia kushinwa kukithi maitaji yao ya msingi kufikia sasa uh, ya msingi. Kama hivyo chapishwa na shirika la habari la Uingereza BBC idha ya kiswahili. Kufikia sasa shirika ilo linasema idadi ya watoto wanao kabiliwa na utapi ya mulo hasa katika mainewe ya mashariki na kusini mwa Afrika. Save the Children limeongeza kuwa uamli um, ya kutotoka nje. Izifanya familia nyingi katika bara la Afrika kupoteza njia za kujikimo. Kwa mjibu wa uchunguzi wake zaidi ya watoto, 67 elfu huwenda wakapoteza maisha ya hao kutokana na changamoto hizo kufikia mwisho wa mwaka lafumili na ishirini. Tahadhali kama hiyo pia imetolewa na shirika la umoja wa mataifa la chakura duniani WFP dikiangazia njia jinsi viwango vya ukosefu wa chakura uvilivyo panda kutokana na janga la corona. Na chama tawala nchini Guinea kimethibitisha uvumilivu wa miezi mingi kwa rais Alfa Konde ambaye umri wa mnyaka la na miwili atagombea muhura wa tatu madarakani uwezekano ambaye ulikuwa tayari mechochea maandamano makubwa. makubwa Kama alivyo chapishwa na shiriki la habari la ujirimane dochivele idhaa ya kiswahili habari hizo zimekuja baada ya kuonde kufanikisha mageuzi ya katiba mwezi machi, ambaye wahakiki walihoji kuwa yaliundwa kumwezesha kugombea ya tena katika uchaguzi wa kutoba kuminanane. Chama Chahari of Guinea People RPG. Kilimutewa rasmi Mweza Agosti kugombea lakini konde hakuwa meto jibu rasmi. Badarayake yake aliwambia wajume wa, wake kuwa RGB kuwa RPG lazima kiaidi kuwasaidia wanawake vijana na watu maskini kabla ya yeye kukubali kugombea katika uchaguzi kondea alichaguliwa raisi katika mwaka rofumbili kumi na tena katika mwaka rofumbili kuminatano huu mpenzi muskizaji ni muishu wa tarifa ya habari ya mchana waleo shukani kwa fundi mitambo ilika dogo liwezecha sauti yangu ikufikie pale popote ulipo hapa studio mpuso maja likuwa romadi niyo yivuze